När man översätter en filmtitel till ett annat språk. Kan det gå ut på pipsvingen? Förbereder på skattfest. och håller. Ja, det finns ju väldigt många exempel på när man har översatt. Kneppt, lite snett, lite knasigt, lite galet. det är att fel. Ja, verkligen. Ja. <laughs> What? Oh, no. vi, vi tänkte dra upp några exempel. Ja. Kanske försöka lista ut hur översättaren tänkt. Om man nu kan det. Om <laughs> det går, ja. Så man börjar med det uppenbara. De man kommer att tänka på först, till exempel med Brooks. Producenterna floppade, fick en ny titel, Det varas för Hitler. Mm. Det blev en succé. Här den efter alla med Brooks-filmer, Det varas för. Jag kan köpa det Alltså så Det var inte Robin Hood, men det visste. Ja, för då, där, där börjar han väl sätta sig emot det, väl? Jag kan få dansa att den här foten är. Ja. Internet börjar komma, han hörde rykten. <laughs> <laughs> ja, han visste om det, du vet. för Jag har sett en intervju där och det verkar väldigt, vara väldigt positiv till ja. det. Ja, kan kommer snä till slut. Rent ja. <laughs> marknadsföringsmässigt så förstår man ju. Men det, det kommer ju ändå från producenterna för början, för Springtime för Hitler. Det är, ja, det. Det är väntar jag Hitler, Hitler är film. Filmen i ja. filmen. Ja. Eller pjäsen i filmen, ja. Musikalen. Precis. Och den blir ju nu hits. Mm. Och jag vet att det är någon tidning eller sånt som har klagat på den översättningen. Men, ja, kan jag kan tänka mig. Men jag, jag kan tycka liksom. Har, har, det, har filmen gått bra, då, då kan ju inte titeln vara helt i alla fel ju. Framförallt inte det i detta fallet där det liksom blir skillnad från producenterna. Nej, nej. Rent ekonomiskt ju. Så där spannar vi vidare på det och det har gått upp och ner. Framförallt upp under 70-talet. Ja. Men där är ju en där jag inte får ihop det alls. Och det är ju Twelve Shares. Ja. Det var alltså svärmor. Ja, det tog en på sängen lite grann. Det är inte en traditionell crazy Mel Brooks-film utan den är, mer, den är baserad på en... Rysk pjäs, Det är det kanske. Eller polsk. Ja. Vet du vi sagt? Nej, <laughs> <laughs> jag vet inte. Alltså. Filmen går ju ut på att de ska hitta tolv stolar. Liksom, för mm. Det var väl någonting i någon av stolarna. Diamant eller någonting? Ja, just det. Så var det. Och så blev det det våraste svärmor. För svärmor? Ja, alltså det... Nej, jag greppade inte. Nej. Ja. De var inne på att Gyllnes ståk där. Det var vår för så alltså blir det ganska yeah. kul yeah. det andra jag tänker på är såklart Goldie Horns filmer tjejen som bla bla bla yeah. det började med tjejen som visste för mycket Foul Play från 1974 med yeah. henne och Chevy Chase och Dudley Moore och där gick det bra och sen rullade på i samma yeah. spår och sen hon hade roll i Sugarland Express som han yeah. Steven Spielberg yeah. och sen släpptes den på nytt under titeln tjejen som spelade högt det är en hit. Så då körde de <laughs> på det spåret. Men var inte Sugarland Expressen hit redan innan? Då? Ja, det var den kanske. Du menar, jag det jag är Spielberg med. Ja, fast han var ju inte ett namn. Det var året ja. innan här igen. Aha, okay. mm. Ja okej. Jag kan tycka att det är det lite pinsamt att dö på. Det är, det det är Alltså att göra en det, Steven Spielberg-film till ja. en Goldie Horn-film på det sättet. Och hennes film blev en komedier överlag på Tjogolande jag har inte sett det, men jag tror det är en, ett drama En ganska allvarlig drama <laughs> <For> <laughs> Det känns som det är Som Hitchcock trillar liksom. men no, no, Någonting annat som stör mig Är de nya apornas ja Om vi börjar med den första Evolution ja. Revolution med äret inom parentes till ja. mig Så det kan bli evolution också när man har översatt de gamla filmerna som har man varit väldigt. Eh, bokstavsstrukna. Äh, ja, liksom det är bortom. Ja, bortom. Ja, precis. Ja. Och slaget om Apornas planet. Ja. Och så nu den kommande filmen, blir Apornas planet, striden. Nej, heter den så? Ja. Oh. Vad heter den förra? Apornas planet. Där, alltså. Äh, skitsamma. Striden! Ja. Men den och heter det War jag jag of, det. The, the War of... The Planet of the Apes. Varför har inte ja. på till kriget om apornas planet? Slaget det, eller vad? Ja, men det, det heter ju den gamla... Eller har någon press på sig att översätta vissa filmer? Alltså. Ja, jag vet inte fan. Mm. Men det är likadant Dawn of the Planet of the Apes som är den första remaken här nu då. Som blir Revolution eller revolution. Nu blandar jag ihop det. Rise var det första. Rise, ja. Dawn är tvåan. Nej. Men Dawn of the Planet of the Apes är ju lätt du ändrar bara till... Apernas planet gryningen. Gryningen av Apernas planet. Uh, snugga på engelska. Ja, men det blir ju det mesta. Du kanske har någon annan. Ja, ska vi ta lite random titlar här och se hur illa det har gått ja. genom historien. Ja, nu har jag den givet det här såklart. Swingers, du var ju brudarna? <skratt> vi, har, vi har tagit upp det din men det, ja, men det, <skratt> det är, det är så lika fast. roligt för en jävla gången. Det är baserat på en ULV-reklam. En chipsreklam. <skratt> du var ju bryderna. Äh, Fäster det? Jag om <skratt> äh, han översättaren har suttit och tittat på den här reklamen och varit lite bitter på sitt jobb swingers liksom. det här Och Du var i brudarna Har ni fest eller? ULV <laughs> ja. någonting som andra saknar annat som andra inte har. Precis. Det är sånt ja. mm. mm. Max. Tack. Fast det var länge sen. <laughs> 1928, det, är, det är en sån som har gett sig fest alltså, I mm. vår generation <laughs> Fyfan Det är en riktigt kass Vad är brudarna? Hallå? Då. Vet du vad brudarna är? Har ni fest eller? Fest, nej <laughs> Vi har en uh, Eddie Murphy och Steve Martin Film Som heter Bowfinger Chubby Rain typ på svenska. Alltså det är fil ring. i filmen som heter Chubby Rain. Ja. Och den svenska jag ska typ med. Så den ska jag typ med Knubbing. jag tycker att asså don't go the shit i översätta där. Båfinger är ju ja, det är inte kritisk. det inte kritiskt? Det är ju efternamnet på stigmatisk karaktärer. Jag det tror jag. Hur ja. fan. <laughs> jag borde ha till det så det är <snittet> namn och efternamnet så där. Det bör man fan inte Nej ja, Det är jätteroligt. Ja. Då vill jag kontra med Once Upon a Time in the West. Mm, harmonika är en hämnare. Ja, yeah. yeah. harmonika är en hämnare. Hmm, men länge sedan jag såg det, harmonika är väl en, är en karaktär? Det är det kanske, jag vet inte. <laughs> ett, ett, ett det är ja, jag det ett munspel? Charles Bronsson. Det är skurken, är det kanske. Pinsamt. Nej, jag tycker det är. Munspel. Det var hemnare. många år sedan jag såg den också, men alltså... Jag liksom, när jag tänker harmonika, det är Henry Fonda, väldigt så. Uh, musikaliskt fint och liksom spel, Ja. En hymnare. För Keo lite Froth här, jag, jag, så när jag jävla tittar kan jag stö störa mig på liksom. Tänker till exempel filmen Airport. Mm. Vi <laughs> upp i det. <laughs> Den heter Airport. Flygplats. <laughs> Flygplats. <flick> <laughs> Varför? Varför? Och så Sniper. Krypskytten. Alltså, äh, no, alltså alltså jag har mint nödiga behov av att lägga till en undertitel som heter Unnödel. Thriller. En ja. grym film. Ja, men det, det kan jag köpa. Men alltså. <laughs> när de. Alltså, då tar. Till, och, alltså, till, exemp ja. till exempel Blow Up. Och, ja Men alltså, filmen heter Få Blow Up. När man lägger bara till. Alltså den raka översättningen Svennebanan har inte lärt sig engelska i skolan <laughs> Ja men det är liksom precis som att ja. alltså, alltså, Om alltså ni inte fattar. visste så heter Blow Up, ja. Blow Up är förstoring Du fattar, Eller. ja okay. <laughs> Eller The Warriors Krigarna <laughs> Ja men alltså Inte ens vi barn var skonade För jag, jag följde en uh, tv-serie Som heter Dino Riders Mm Mm. Och till och med i, i själva intrut Säger han Då följer vi Dino Riders Dino Ruttarna <laughs> Skriven på pannan ja. <laughs> Så på svenska heter den Dino Raiders, Dino och Så jävla pappa. underbart <laughs> Men liksom Du döper en film till sniper Översätter den till sniper Kruppskjuten Nej så jävla kåkat Ta bort Alltså, Skit i ha kvar på ta till, upp filmen till flygplatsen istället. Mm, då har vi något annat också. Alltså, engelska titlar som alltså, får en ny engelsk titel i vårt egna land. Ja. Yeah. Jag tänker till exempel Miss Congeniality med Sally <laughs> Miss, Miss Secret, Secret Agents, det. Ja. <laughs> det så... Det känns så för dumt Alice. Varför? Jag fattar inte Nej. All... Jag tänkte på något annat också, men jag kommer inte på det. Det finns nog fler fall. alltså. Trashin. Ja! Det gula för mig, ja. Gängkrig på guldbräda. Ah, ja, det är... Mm. Ah, för 1996. genkrig på guldbräda. Alltså, det är... Nästan som man blir sugen, alltså. Murder by death. Släpp däckarna loss, det är vår. Är det inte mord? Nej, mord. Släpp däckarna loss, det är mord. <laughs> Ja, det är det är, är det inte slipkussarna mm. eller löss? Det Fångarna. vår. Fångande. Fångande. Jag har en till här. Kevin Smiths Jane and Bob Strike Back gick upp på bio 2001 tror jag. Under titeln James and Bob släpptes på DVD och VHS under titeln Stjärnor utan hjärnor. Jesp. Nej, yes. <laughs> alltså... Ibland blir man såhär, hur fan tänker de? De yeah. ska sälja det för en publik som inte är bekant med James, Hannet Bob och Kevin Smiths filmer. Men om de säljer <laughs> den filmen till den publiken och de liksom mappar då fattar de inte så mycket om filmen, för det är bara full av referenser till hans tidigare filmer. Så det är jättekonstigt. <laughs> alltså. <laughs> Jag har en... en snudd på rasistisk, en tv-serie som heter Goodness Gracious Me. Ja, om, kuri, eh, kuri, nam. kuri Kuri Namnam. Kuri Namnam. <laughs> Eller Kuri Namnam. Kuri Namnam nam nam, hämtade den mm, bara. Mm, mm. <laughs> Ursäkta, vad jag? Alltså. Jag gick aldrig gränsen när jag tar tillbaka. <laughs> kuri Kuri Namnam. Nam. <laughs> så alltså, för fan. Ja, det är det märkligt? Vad tänker man alltså? Och det är, serien startade 98 också. Ju. Ja. Så de kom ju kanske till Sverige 98-99 Men då. Nej. Jättekväll. Jag ska vi in på tv-sida lite snabbt. Ja, absolut. Alltså, man tänker, alltså, pengebygget det, <skratt> det är ju normalt, alltså vi uppväxte med det, vi är fullt naturligt för oss, men det är lite konstigt. Mm, alltså. Pangbygget, det är ett uttryck då. <skratt> tror jag. Ett <skratt> halv Ja, men det jag har hela tiden köpt det men ju mer och mer jag tänker på det så blir det liksom, alltså pang i bygget alltså bygget, då tänker jag liksom pang i plugget eller måste ha kommit under samma vägen nej det kan inte ha gjort det heller pang i plugget say på. by the bell ja. måste vara ett uttryck som har dött ut <här> ja, pang <här> pang, <här> pang du är död <här> pang på jobbet Peng på rörbytan. Ja, jag vet. Uh. Men alltså, bygget känns ju inte som ett, ett hotell för mig utan det är ett, En byggarbetsplats. Peng i bygget. Ja, det är ett bygge så mm. henne nu. Del två handlar om ett bygge om jag ska restaurera. Jag skitser. Uh -huh. <laughs> Fler. Smack the Pony. Gravar här. Ja, just det. Var jag har det. nu 90-talet. absolut Absolutely <laughs> Fabulous blev helt hysteriskt. nej liksom. ja, kan köpa det på något sätt. Men nej. ni tar lite friheter här. Om vi snackar amerikanska serier. Arrested Development. Det ju firma Ruffalo Bygg. Ja just det. Ja, det har, ja, har du nämnt i. Ja, det <laughs> The Wire. En av de mest hyllade serierna någonsin. I narkotikans spår. Vilken yes, so. generisk tråkig titel. Jag visste inte ens att den hade en översättning. Nej, ja, det heter otroligt. <laughs> det är en titel med bara förbi. Bara på grund av namnet. Jag sätter för. Ja, man, man tänker bara liksom. Här, Fan, det låter skit tråkigt, ju skittråkigt ja? ju. Det, det, okay. det, det är inget namn som säljer ju. Och såklart en av mina favoriter är Curb Your Enthusiasm. Simma lugnt, Larry. Det är en ganska knepig titel till att med. Men... Översätta eller inte översätta? Vad visste man på SVT år 2000? Ja, vi verkar kanske lite mer i stenåldern då. Ja, alltså, vi har <går> när, när, det gäll, när det gäller översättningar och sånt. Ja. Alltså att vi är väldigt lite som Spanien, Tyskland, Frankrike och så. Alltså när internet har uh, utvecklats mer och mer så behöver vi kanske få mer. Vi kan vara smartare nu, men varför? <går> sen. Nej, jag. så. Mer globalt ja. tänkande. Trots att diskuteras det där. Ja, <laughs> Mark Zucker, Zuckerbergs framfart har ju blivit lite av källkritikens stöd skulle jag vilja säga. Ja, så samtidigt som vi sprider mycket information så blir vi eller blir vi duktiga på att sprida <coughs> falsk information. Ja vi är inte lika duktiga på att väga <coughs> eller, upp det med Eller som källkritik. Vita huset säger, alternativ fakta. Ja precis, vi är glada med det. Eller mer som sånt vi håller med om. Inte lika duktiga på källgränska, kanske. Precis. Ja, och vi ska gå tillbaka till filmens underbara värld. Så har vi ju Superman 3. <laughs> Ställmannen går på, på kryptonit. kryptonit. <laughs> det var helt objektiv. Jag har fortfarande sett filmen, men äh, motsvarar den. Den äh, spisade <laughs> den. Äh, ja, men det, det känns lite så. An, antingen, har, antingen har översättaren... Jag har inte sett filmen. Alltså han har på jobbet och bara hittat på. Ja. titeln. Men så har han sett filmen han känt, alltså vilken jävla skitrulle. Ah. Det kan vi lika bra ge han. Bara att han har hjälp på traven eller? Richard Pryor finns med. Ja. En komedi. Hej, nu kör vi. Det är så alltså. Åh, <laughs> ja. ah. oh, gud. Men en, en film jag glömde när vi snackade om få nya engelska titlar. Mm. Där har vi The Man from Elysian Fields mm -hmm. med Andy Garcia från 2001. Ja, det är nu är ingen vanlig film. Ingen vanlig film? Ja, nej, det är nu är ingen sen. Household. Ja, precis. <laughs> inte i för här i Sverige så släpptes den som DS-kort. Ah. Why? Det är provocerande. Djupt. <laughs> ja. Nu vet jag inte. Jag har sett filmen så jag vet inte vad den handlar om men... Är det för att människor inte känner till vad the Elysian Field säger. Uh, nu kan man tänka på en film. Scary Video kom typ efter Scary Movie. heter inte det en helt annan? Jo, Shriek If You Not Know What I uh, uh, Did Shriek If You Know What I Did Last Summer, I remember what did last summer. Uh, uh, Det är väldigt lång och komplex men det refererar till många skräckfilmer. Alltså, uh. så <laughs> Men äh, det är helt korrekt mm. Scary video Det är väl bara för att de skulle försöka Få den att Jaja, alltså, leva vidare på och Det är faktiskt samma Struka så det, det är ju parodi ja. Den filmen också Därför blev ble det liksom Det blev så jävla fel egentligen Ja uh, För då låter det mer som att det är ett plagiat ja uh, för mig att jag tyckte den var rolig Skadermovie Nej men det tyckte jag, tycker, jag tycker också. Det är med Emberley Tyson. Tiffany Ember Thiessen. Ja, så heter de. Beverly Hills fame. Precis. Och säger vi bara det väl? Ja, just det. Nej, pang i plugget. Ja, pang i plugget. Det är vår gemensamma Beverly Hills tjej. Ja. Det var ju så, så fort man fick internet och allt avista så blev det ju henne ah. man sökte på ju. Ja, klipp. <laughs> <laughs> Nej, vi ska inte och klippa någonstans här. <laughs> jag tycker vi går in på Nicolas Cage. Ja, vad har vi då? It could happen to you. Ja, det har jag skrivit ner. Polis ger cv miljoner och dricks. Från 1994. Mm. <laughs> Alltså, det är så osmidigt heter. Det är nästa som killen har tittat på synopsis Han ger henne dricks i två miljoner Okej Okej, dig Jag hoppas killen blir nästa. Ja fan men det finns en annan titel på den också Det, ja, det kunde för, hända ja, det. där. Det kunde hända där. Jag tror du den kallas också Ja det är för fan nästan hoppas alltså. <laughs> ja, för jag, kan, jag kan nästan känna att det är en killen som kom på Eller äh, killen och tjejen som kom på den där titeln. En po polis gör sig över trist miljoner i riks. Det är nästan som... Ingen smann. Det, det står, på krullak, det står liksom. <laughs> Ja, just det. Men äh, fan, det står ju sparka mig på pannan på den här personen. Ja, ja det funnits. Det måste man nog säga. <laughs> ah, gud. Äh, sen har vi ju hans andra hit. Från 80-talet, 89, för att vara mer exakt, en Vampire's Kiss. Vem har stulit mina tänder? Nej! Ska jag inte? <laughs> no! Det är för bra att vara sant. Nej! Ska... Eh, alltså, i, i, i bästa fall kan det vara en undertitel. Det kan det inte vara? Nej, alltså nej, inte ens som en undertitel. <laughs> Vampire's Kiss... Det är så alltså en lampursch. Fan, ja. vad jävla svår är det? Ja. Snyggt. Elegant. Ja. Kort Kortklippt. <här> problemet är det enda jag skulle kunna tänka mig är rättighetsproblem. alltså att där kanske redan finns en en eller eller någonting så. Jämna alltså ändå. Kan man gå runt det problemet på något sätt? Ja, alltså det, det måste ju finnas en bättre än vem och mina lusttänder. Nej, <laughs> <Asså, laughs> Vem måste urlippa mina tänder, heter de. Sparken där, direkt. <laughs> Men uh, jag tycker vi borde. Det är daggångsvedlag. Ut. Vi, vi stannar i uh, skräckskärgången, tycker jag. Mm. från uh, Black Eyed Peas. Yeah. Vad är med i en uh, skräckis 1986? Lite. Monster in the Classic. Mm. Spöke. Vad? Slippiga titeln. i skrubben. <laughs> ja. Jag säger detta på engelska. Why? God, why? <laughs> uh, single sector. <laughs> Direkt i uh... elektriska stolen. Alltså. Why God, why? <laughs> Och så är det en skräckkomedi från 1983. Bloodbath at the house of death. Jag tror vi har googlat samma till. du känner den ännu, då kan du kanske Nä, <laughs> <Ballyan> ja. <här> det nu. Nej, kör. Mera blod i baljan, boys. Är det verkligen riktigt? Det så jävla sjukt. Nej, så. Vi har en tidig 2000-tals Anthony Hopkins-film. World's fastest Indian. Citronträd och motorolja. Det är inte jag, jag har inte riktigt sett än, the fastest in, Jenny, det ännu, men det fastas in Det är en motorcykel det handlar om ju. Ja. Yeah. Så, så motorolja, Fint. Men vad jag vet så är det många som är en gång på, på citronträd. Jag, jag har ingen <laughs> större kunskap om citronträd, men... tydligen går eh, indianerna bra på citreullius kanske. Okej. Okay. Det är ja, för... en konstig titel. Det är spekulationer för min sida kan jag säga. Yes. Den antar för mycket den titeln. <laughs> jag flyttar sig för mycket på uh, publikens kunskap. <laughs> Medan andra gör tvärtom. Det är skevt som fan. Steve Martin. Var vi my, inne my på? Heaven, kanske. Ja. Yeah. <laughs> Hur jag lärde en FBI-agent att dansa marengo. Det är ändå en jäv översättning. <skratt> Vilka kulor den människan måste ha att <skratt> gå från My Blue Heaven till den titeln. Det, är... det är nästan så det saknar mitt stycke. Det är du var i brudarna klass på det. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> alltså, jag menar att man kan spåra ur så jävla mycket ändå. Alltså My Blue Heaven uh, till hur jag lärde... <laughs> Ni fick ja, jag inte, Analyse this. Kom 1999. Röpte nere och Billy Crystal. Fick en uppföljare? Analyse that. Inte lika bra. Fick svenska titeln. Du går mig på nerverna. Analysera ännu mer. Analysera ännu mer är det enda jag känner igen där, faktiskt. Ja. Det. Så nu heter det Du går mig på nerverna. Mm. Jag är mest turka. Ja. <laughs> det leder oss äh, alltså... Snabbt vidare på nästa som inte kan för så många år sedan 2012. Silver Lining's Playbook. Ja, just det. Ja. Du gör mig galen. Som att det var en jävla hellcrazy komedi. Alltså det är typ kärleksdrama med komiska inslag. Ja, ja det är väldigt svart humor. det. Så alltså, alltså, det är. Psykisk sjukdom. Du gör ja. mig galen. Alltså, kom igen. Ja, för det, där kan jag, jag blir lurad av uh, jag titeln Jag tror det skulle där. vara en uh, tokrolig korre. Ja. För... Får jag ögonen på Blu-ray till mig. Ja, men det är en bra film ju, men alltså... Ja, ja, absolut alltså. Men, du vet inte alls det jag det trodde. Det är ju oansvarigt. Ja. Det känns det fel. Ja. Det är nästan som att döpa OM Titanic till... Hjälp, vi drunknar. Love Boat. Ja. <laughs> Kärlek ombord. Love Boat, the movie. Fy <laughs> Kärlekombor skulle jag vilja kalla det. Kitta ett isberg. Ja. <laughs> Nej. Uff. <laughs> Max. Du, <laughs> det är, är mörk. Det är mörk. <laughs> ja, mörk. Vad <laughs> känner du för sister act? En värsting till syster. Det kan jag ändå passa. Ja, vad, vad det, det är en liten grej med Whoopi Goldberg. Ja. Att man gör en värsting till. Västing det Värsting? Varför är en Värsting? Vad är vad är det en Västing premisserna? Fast starta en Värsting jag... på Wall Street också till exempel. Är det en May film Västing på Wall Street. Är det där? Känner inte igen. Jag vill minnas dig, men jag är Charlie jag... Chin, Douglas? Nej. Det <laughs> är ju själva filmen Wall ja. Street utan jag tänker fast starta en film som heter en Västing på Wall Street. Mei Wu på Gulberg. Oh, jag vet inte spåna? en serie. En serie som Från till avsättningen. sättningen på oss. kan vi komma efter för jag tror att den är betydligt kändare i så fall. Värst på oss i mm. house, right, Jag kan nog blanda ihop det om man, du vet, för, förr i tiden när man stod i... Spelade och, videotv. Precis. <laughs> alla VHSen stod bredvid varandra liksom. verkar mm. var kanske alla Woppy Goldberg-filmer på ett och samma ställe så kanske man blanda ihop... ja. En till syster med någon annan titel Jag var glad i det där och hålla, alltså, hålla tonen i översättningen mm. Alltså till 80 att Jag har så John Cleese komedin Clockwise Som blev ursäkta varje är klockan mm. han, men... han är vid tids uh, hit, Hitler Han är någon som tidshitler <laughs> men, uh, är... alltså, men Sen så kom det en film till med Eric Idle, hur var den? Och Rick Moranis, som heter Ursäkta var i arvet. Och det är någon, de är inte med vad att göra överhuvudtaget. Även om John Cleese är med i en behåll. De, bra... <laughs> ja, de har bara sett att John Cleese är med. Kan ja, det är en John Cleese. Så, be, nej. Ja, så de har de fått lida för dig kanske. Ja. Men när vi ändå är inne på Monty Python-gänget, mm. Livet i Python. Ja. And now something completely different, heter man. Ja, som är typ en tagline, <laughs> men ett <laughs> citat från Flying Circus-sägen. Ja. Ja, det, det är väl alla sketscherna omgjorda, alltså på nytt väl? Det var alltså slags greatest hits. Ja. Dittills. Så länge sen hade det pågått år, 16, 90, 71. Typ. Men alla sketscherna har de gjort på nytt. Ja, vi ja, de filmade det på tv innan. Kanske lite mer på, påkostad och lite så. Ja. Ja, den är kanske lite svår. Ja, men det är ändå, det är ändå en Python-film, så det får vi ju passera. Ja då tycker jag de passerar. Ja, det får jag inte säga. Men uh, du, tillbaka till världsdags... Ska vi stanna i Pythonland? Ah, okej. Okay. <laughs> Sorry. Private on Patrol har fått man heta. Det är också en John Cleese film. Han under krig. i jag kommer inte ihåg det. Det är Vietnam och Korea. Men det är också... Den fick heta Fronten E. Python. <laughs> <laughs> Så fan... Och den, alltså det, det kommer det på sätt Det är en ojämn film Det är så allvarlig, allvarlig krigskärleksdrama så det är lite, Slänger de in John Cleese också som får göra sin grej det, det är en märklig film Jag vet inte vad jag tycker om det mm. De tar de, de inte sitt ansvar i översättningen Som att skulle en crazy python Krigsfilm Det är det verkligen inte Nej, Man kan okej. skippa den om man vill Om att det är galen John Chris entusiast Här <laughs> <Okay. laughs> är vad skulle du? Tillbaka till världsdiktig till syster kanske. Vi mm. <laughs> spår ju ur där lite. Men uh, jag, jag kan köpa det. För det är ju en syster. Privates on Parade heter filmen. Mm. Privates on Patrol. <laughs> tillbaka. Okej, <Okay>, tack. <laughs> uh, uh, <laughs> kanske till systern, världsdiktig till nunna då kanske. Låter bättre. Syster är en nunna. Man säger syster till nunna. Mm. Så. Det gör man kanske, ja. Ja, men då kan jag köpa det. Hon, hon är ute den här fysförnärma Nunnam som man vill ha Nunnor till, utan hon, hon är en liten värsting. Lite check. Ja. Lite sväng, inte rock and roll. Och film, jag äh, heter äh, äh, äh, äh, äh, äh, premissen i filmen att hon låser svaren Nunnabar. Förlåt, och du vill. Men Hon vill få följa efter. Ja, precis. Så här så jag, jag, jag, kan ändå köpa det. Det är, det är lite så <laughs> det är typiskt ja. 80-tals. Det är inte rasistiskt att alla svarta med honom nej, <laughs> nej, men det är ju inte så att uh, kan översättaren kanske tyckte det, men jag, jag, jag, jag connectar dig dig riktigt nej. så. Då bedömer inte filmen här. Det, nej, det är mer <laughs> ja, men jag, jag, jag kan tycka det är okej. Okay. Yeah. Uh, jag tänker på en fransk film, yeah. Remuald et Juliette. Och översätter man det rakt av så tror jag att det är Remuald och Juliette, men på de som vill ha att översätta här. Där ligger det en vit man i din säng, mamma. Ja, just det. Från 1989. Äh, vad är det för rulle? Ja, det var några år <laughs> Då blir jag lite så. juliet är hon vit eller mörk? Och då måste nästan 11 vara vit. <laughs> lite förbjuden kärlek kanske, lite så. Ja. Mixed races. som jag är problematisk i Frankrike. Jag sitter på ett tag, Ja, och sen eh, någon titel som jag blev lite reagerad på, för jag tyckte var lite. Lite Eileck. Bastard av of, of Carolina. Ja, jag vill läsa samma artikel. <laughs> horungen. Ja! <hört> Hårt! Nej, äh, <hört> jag, <tyckte>, jag, <hört> jag tyckte det var. det var Ja, <hört> <hört> alltså, Det är lite. Alltså, bara hor är ett väldigt starkt ord. Horungen. Ja. Men visst, Bastard. Ja, det är, betyder det, men alltså... Also. Laddat ord, får man det säga. Vi snackar om alltså fransk film. Vi har Jean-Luc Odds Pierrot LeFou på engelska Crazy Pete. <skratt> <skratt> på svenska Tokstollen. Ja. Ja, jag tror att jag tror att det fanns en engelsk ordsättning. Annars son, <går> han är han är han är han är kanske kanske svitser. Piero, ring på Piero här. Vad fan... fan är det? Well, Pete. <går> Pete. Steve, Bruce. Crazy Pete. <går> <går> <går> mm. <går> Vi har uh, Weird Aljankiewicz långfilm UHF. Vad intressant på svensk video Håll Videoten <skratt> Videoten Ja Videoten Ja, videoten Asså. Han är en slags loser som tar av en eh, TV-kanal och eh, TV-bolag ja, <skratt> <skratt> Jag äger en bizarr program Tåg att tittas på men videoten, nej det är Krustat Vi har såg Wes Andersons genupportsfilm, det har vi tagit upp innan Bottle Rocket B Video, oorganiserad Kriminalitet Det är rätt illa De var, alltså <laughs> de var inte helt nykta på kontoret En dag han Har de förbetat en sign då, eller vad det? På video, eller vad det? Ja, men nu kallar alla den Bottle Rocket Ja, okej Sötig film vad <laughs> sa du, det heter på svenska? Oorganiserad kriminalitet. Alltså, ibland låter det som att de väljer att. Alltså, det första oet inom parentes. <laughs> uh, jag menar, alltså, ibland låter ju översättningarna som ingressor till en löpsedel Ja, faktiskt, som säljer extra Eller. pusha på det här nu. <laughs> De kanske ber reportrar att göra översättningarna. Nej. Så det blir liksom en lokal... Ja, Vadå för säljande vård? Våld. Polis ger... Sex. Mord. <laughs> Polis ger en servitriset trix på två miljoner. Ja. Det är du. Ja, det är ju så många som titlar som är liksom, löpsedlar <laughs> från 80-tals trillers. Ja. Vi har en gammal kultskräckis i basketcase. Ja, yeah. ja. väskan. <laughs> <laughs> Men det stämmer ju att monstret kommer ur från en kojväska. Ja, <laughs> uh, jo. Men basketcase, alltså det, det är ju mer... Vad ska man säga? Visar ju inte ens kojboll boll till den om vi någonstans har gjort det. Men liksom basketcase är liksom när du är wackor. Man är wacko. tappad. Typ. Ja, typ. Ja. Och en väldigt bra låt av Green Day. Mm. Attrikanälla. Ja, Men det handlar om en person som är tappad ju. Mm. <laughs> ja, det är ju ett avsnitt att säga så, så dåliga avsättningar i så om man säger. <laughs> ja. Det jag har ju in på idag när researchar lite, det det är farligt. Vad ska <laughs> ja, Nej Ni har inte sett den här scenen innan. Mycket första dag på jobbet, va? Det ingen aning vad som har hänt. Nej, precis. Det uh, är anniversary från 1968. Mm. Rossattes till en, en rar liten mamma som borde mördas. Oj, vad kommer filmen för? Jag tror den är amerikansk. En rar liten mamma som borde nördas. <laughs> Just det, jag en, ähm, Western, tror jag det är. A Festival of Dynamite. Ducka skitsdövel. <tryck> <här> <här> <här> Nej. Det är så jävla 70-tals på VHS som du skriker om det. <här> Och sen har satt sortens... en släng in en mild svjordom. <här> <här> <här> Extrasjäljande. <-schellende. här> ja, uh, uh, min sista är en monsterkultroll från 50-60-talet. Jag tror det är 50 tal DEM! Ja! Den är för. Alltså. Hur de <laughs> översattes till spindlarna. Trots att det är gigantiska myror det han handlar om. Precis. De, de, de, de... Det är en... <laughs> en slapp dag på kontor. <laughs> alltså. Nej, jag har fattar att det var möjligt. Alltså. <laughs> DEM! Gigantiska vadå? Kaffe! Kaffe? Lunch? Ja, det är lunch. Ja, mur. Det är myrorna, kan vara myrorna Ja, precis nej, nej, nej, det är inte myrorna Nu har jag sagt Det jag har sagt, det gäller Nu okay. kallar vi dem spindlarna <laughs> För mig är det spindlar mur och spindlar, whatever Det är spindlar mm. Insekter, irriterande stora <laughs> Spindlarna, vi kör på spindlarna Oh my god Det är jätteslappt Alltså när vi ändå är inne på spindlar. Vad tycker du om... MC vimsi spindlar? Ja, arachnophobia. Uh, ja, men det kan jag ändå köpa på något sätt. Ja. Alla jag har ju en relation till Imsi vimsi spindlar ramsen. Ja, för jag, jag köper ja, det Ja, det är en bra titel men det är också rätt klumpig om man ska översätta. Ja, ja jag tycker alltså, För jag minns äh, den här äh, omslaget på VOS, liksom, och postern och allting. Liksom, så alltså, det ser väldigt så... –Så du så länge sedan? –Va? –VS. –Det var så länge sedan jag så den, ja. –Ooo, jag har sett den först på tv3 och sånt här. Ja. Den, ja, nej, den, –Den är ju inte så läskig heller som man vill tro. –Men På polen. Den, det, det, det, det är lite så olycksbådande. kan man känna. Liksom, –Så kommer du bara imse-vimse-spindel. Liksom. Alltså, ja, –Jag, jag får rysningar nu bara att på det. Liksom. –Det är ganska klart i en –Ja. Men jag vet att det är folk som har retat sig på den översättningen förmodligen för att de... Det som en trams i film. Eller? Ja, de tänker liksom, ja, mims spindel. Och det är en film om en liten spindel som är ute, ute på äventyr tycker. <skratt> nej. <skratt> oh, Lite som den här filmen eh, med grisen och spindeln. Kom inte på vad den heter. Baby, det är mudiga lika, Nej, jag tror inte... att ah, Nej. En gris vill... med spindel på äventyr. Nej, du är på en gård. Varför med? Jag är kanske babe. Nej, nej, nej, nej vi, vi låter det vara ursäkt. Har du några fler roliga... Det där äkta part, Michael Douglas och Kathleen Turner. Och Jonna filmar upp. Um, War of the Roses spann vidare på deras tidigare. Du ville jakten på stenen, du ville jakten på lykten. Lyktan. Ly uh. Vilja på stenen, vilja på juvelen. Ja, precis. Och så gjorde de det vilda jakten på lyckan. Ja, just det. Även kallad rosarnas krig jag har jag sett den. Ja, uttryck. Ja, lite... ja, för den filmen har ju ingenting med... Nej, nej, nej. Det är ju mörkt. För den vilda jakten på stenen och juvelen är ju... Indiana Jones-stil ja. äventyr liksom. Reap-off, Rip, nästa skulle jag vilja kalla ja, det. Ja, vad man ska säga. Men de de har ju ändå ändå ihop just så att är det samma karaktär va? Ja. Jag skulle säga att är en individ då om det här Ja, ni med oss väl. Jag mår för. Hur så svart kommer det kanske. Ja. Känns mig va. Och då blir det helt helt fel när de tar in en annan film bara för att de två är med i den. Mm. Det är guld <snar> alltså, i handen med books komplett och så vill jag jakten på lyckan liksom ja ah, är, detta är detta tredje filmen jag i trilogin tänk man vad <speaks> ben hjälmsiken är bakom nu vi uh, matten ska sesas uh, genombatsfilm <skratt> Mean <Yeon> Streets Dödspolarna. nej hur så jävla bra vad skulle du säga på svenska? Elaka like gatan. Elaka like gator. Bruce Springsteen Bad streets. Mörka varor. Nej, Det är svårt att avsätta. Alltså. Det är kul på amerikansk. <laughs> ja, faktiskt. Men det är halvöversättningar. Det har vi varit inne och nyssat på så A time to kill. Jurin, A time to kill. Svenska, engelska. Why? Det är alltså rättegångsdram att Matthew McConaughey och Samuel L. Jackson... Hans dotter blev våldtagen, han mördar måltäktsmannen och... Ja, just det. Så rättegång. Mm. Ja, sen han. Samma bullock också. Mm. Ja, precis. Det är man märkt att time to kill. Men det är likadant med The Runaway Jury. jury. De är ja. utvalda. Ja. Men det är... Det kan inte detsamma, Ja, det är... Samma, det är det ändå, <laughs> ändå. <laughs> ja. Reservoir måste... Dogs, de hänsynslösa. Ja. Vad är det med dom hela tiden? Men jag kan ju ändå köpa alltså, det utvalda Det de är ju ändå liksom vilka ja, det. det handlar om en jury som blir Säg vad du menar <laughs> de, de väljer sin jury ju ja. Därför är de utvalda ju ja. Så det, har, det är ju ingen ur, Det är ingen översättning Från den engelska titeln ju Alltså osexu titel alltså Så jag, jag, jag, jag, jag. Nästan tycker jag att den svenska titeln är egentligen bättre Än den engelska ja, Precis Mm det är så trått Men... bra <laughs> Men sen är det ju sådana Det finns en poesi Reservoir Dogs Men de hänsynslösa mm. Rövarbandet Eller För mig <laughs> att tänka på Kjöny Codarts mm. Band Apart En rövarhistoria <skratt> Just, Nej Det är så mycket inspiration till Tarantino då. Men Det finns en koppling Sen har vi ju översättningar på filmer som inte behöver översättningar. Oh, yeah. Jag tänker ju på bland annat Disneys senaste Moana. Uh -huh. blir här på eller i svenska. Europa, Vajana. Och Moana är namnet på huvudrollsinnehavaren. Uh -huh. Här är förklaringen att eh, det har tydligen med rättighetsskäl att göra att om jag inte är helt fel ute nu så är det en italiensk påfilm som heter Moana mm. det, är något, det är något sånt i alla fall att, jag vill minnas att det var i Italien så kanske det är mitt äh, egna sjuka sidor som vill ha det till en påfilm mm. <laughs> det vågar jag att säga men äh, vi såg ju relativt nyligen äh, Pirates This is pirate. dead, dead Men Tell No Tales Även so, kallad Salazar's Revenge äh, Varför? Kunde vi inte bara övertas att den på svenska Som yes. i de andra titlarna it's been, it's Jag tycker att det låter så jävla dumt När man äh, har översatt Varenda jävla titel I serien tidigare mm. Säger plötsligt så skiter vi i Koppla Då äh, <sighs> Kopplar Alex day, gärna. hjärna Då står det Why? God why? Vissa med logiken här. Fuck's ja, Jag kan tycka att uh, i Amerika de är de inte så jävla bra när de sätter titlar på sina fi filmer heller. För den delen nu. Mm -hmm. Jag är ju en sån där ordning och reda. Jag gillar liksom när det står ah. konsekvent. Ja, okej. Okay. Tänk till vi exempel. <laughs> <laughs> Vi kan väl börja lite smog. Vi kan hålla oss inne på st Stallone. Ja. Men vi tar Rocky. Det är, det är Rocky 1, 2, 3, 4, 5. Liksom i all, allt i romerska siffror. Liksom är väldigt snyggt. Så sen är Rocky Balboa här. Hej. my name is Rocky Balboa. Det är Tienstein. Kan du stå för sig? Ja, det får de fan jag. <laughs> Och sen kommer nu... Uh, Creed. Man, Creed ja. Legacy of uh, Rocky, tror jag. Mm, fast de funkar inte runt om med siffror. Den. Detta skulle vara mer en ska man säga en spin-off. Yeah. Alltså, det är, är ju Apollo Creed, hans stora rival i ettan och tvåan. Som mm. hans son. Yeah. Det handlar om där Och han tar hjälp av Rocky. Jag har faktiskt bara sett ettan, börjar säga alla. Ja, det tycker jag. Av uh, olika skäl. Mm. Inte endast för att alla är superbra. <laughs> ja, för det är de inte. <laughs> Fyra så dåliga som de blir bra känsligt så, 80-talsjust. Det, det, det är en väldigt 80-talsjustig. Yeah. Dolphan! Yeah. Sylvester Stallone. Han har en förmåga att hamna i sådana här situationer. First Blood, den första filmen om John Rambo. Yeah. Uppföljaren heter Rambo. First, The First Blood, uh, part, part two. two. Trean heter Rambo, Rambo Three. three. <laughs> Och inte nu med dig, fyran heter Rambo. <laughs> Alltså, hur, ja, men alltså, hur tänker man? Men sen kan det skilja sig mycket Alltså, alltså vad de heter på video. Och så. Känns som första ja, men jag menar ram ram Rambo 1. Vid något tillfälle. Ja, man säger, alltså, inofficiellt så säger man ju Rambo 1. Nej, ja, men vad fan. <laughs> ja, men vissa gör. Tror man. Ja, om man diskuterar. Alltså, rambo 1, 2 och 3. <coughs> ja, om man diskuterar filmerna Alltså är det löst så då. Ja. Är det ju Blood, liksom. är ju det, det filmen heter Det yeah. <laughs> kan man tycka ju och Den femte filmen skulle heta Rambo The Final Blood mm. Eller Final Blood det Men den filmen är nedlagd och Sylvester Stallone har sagt att Han gör till fler Rambo-filmer mm. Var kan man gå efter sista nämnaren så är det ultra hög <laughs> så det finns inte. Ja, ja, det går inte. Game of Thrones, där senaste <laughs> förra. Det, det är lika långt i skräckfilmer. Halloween, 1-85, där är det numrerat. Mm. Efter det så slutar de numrera utan det heter Halloween. The own curse, own curse of Michael Myers, yeah. och H2O. Fred den 13:e, 1-88 numrerat sen där kanske det har med filmbolagen att göra för där säljer Paramount rättigheterna till New Line Cinema mm. och där blir det liksom Jason Ghost to Hell och Jason X och eh, neråt därför en... ja. <laughs> eh, Star Trek jag också samma misstag, 1-7 numrerade eller 1-6 numrerade rättare sagt, sjuan blir Star Trek Generations för där tar De här eh, killarna från Star Trek The New Generation med Patrick Stewart och The Next Generation. The Next Generation heter mm. det. Där tar ju Patrick Stewart över. Även om den gamla är med i liksom ett litet hörn där i den filmen nu. Och där slutar de liksom numrera. Ja, det kommer uh, röra där och så då. Att de inte är yeah. kul. Ja. Ah, okay. yeah. Men alltså det, det, är så, det som är så jävligt irriterande alltså, har man inte numrerat filmerna då är det ju jävligt svårt att ha koll cool scenen, mm. vilken film som är först vilken man ska börja med. och sånt. Ja. Då måste man gå ut på IMDB och kolla det varenda man jävla gång. Sortera rätt i filmen. Ja. ja Det är så <laughs> sjukt. Alien har vi lite det problemet också. Alien, Aliens ja, det kan man köpa alla. Det är där. inte så många av de filmerna. <laughs> det är än så länge. Nej. Sen blir det Alien 3. Det är en alien i trean igen ju. Ja. Fine. Alien Aliens. Sen blir det Fattat Alien mm. Resurrection i ja. fyran. Mm. Där bara den fucka med. <laughs> Och liksom det här med Resurrection. Det. För fan. Ja. Halloween Resurrection. Alien Resurrection. För fan. Det, är ner det kan vara först. Uh, alien. alien, alien. Mm. The, The Born. Born-filmer, ja. verkligen. The Born Identity, The Born Supremacy, The Born Ultimatum The Born Legacy Jason Bourne. Och det är inte med. <laughs> I Legacy, nej. Ja, sen, sen kommer han tillbaka i Jason Bourne. <laughs> ja, Born-filmerna är sig lite tillsammans, det kan man ju gå in på Wikipedia. <laughs> ja, det gör också ja, det lite större ut, men ja. <laughs> det är inte James Bond <clears throat> 1 har sett James Bond 2. Nej. <laughs> men där, det är ju det är fristående alla filmerna. som liksom. har ut inte så mycket det är så med så varandra. Fram till ja. Daniel Craig. <clears throat> Egentligen Daniel Craigs filmer som har... Ja, det kan finnas referenser fram och tillbaka men ja. direkt uppföljare, Det är Daniel Craig då. Ja, precis. Amerikaner kan också göra, göra jävligt fel när de ska översätta utländska filmer. Fucking Omor man blir Show Me Love. Jag heter den en gammal... Ja, precis. Den är väl med i filmen också, eller hur? Nej, det är kanske. Inte det, det sista scenen? <laughs> ah, nej, du får skjuta. Nej, du tagit säga jag ska yeah. Men eh, jag tänker på eh, Jackie Chans Hongkong-filmer, Armor of God 1 och 2. Mm. Eh, den första filmen heter Armor of God, men den släpptes inte i USA. Armor of God 2, Operation Kondor släpptes i USA. Men där ändrar de titeln till Operation Condor bara. Men ett tag senare, då väljer de att släppa den första filmen nu. Då blir det ju lite fel här. Då ändrar de titeln till Operation Condor 2, Arm of God. Alltså de är helt eh, frikopplade från varandra så kan du funka. <laughs> Jag vet inte alls. Det är så fel att kolla på för för andra fjärna uppföljaren först. <laughs> så... <laughs> Gråa hår mm. Man, han är ju den enda asiatiska kampsportsstjärnan som har drabbats av detta. Sverige Hollywood kan Vi har Bruce Lee <laughs> ja, ja. i The Big Boss blev översatt i, översatt i USA till Fists of Fury. Mm. Problemet var att Bruce Lees nästa film heter ju Fist of Fury i Hongkong. Mm. Och när den skulle släppas oh, i USA verkligt, <laughs> när den skulle släppas i USA då kom jag på fuck, vi har, fuck <laughs> vi har gjort någonting we, we made oh, a doo. -doo. So. <laughs> så de döpte den till the Chinese connection French connection precis <laughs> snyggt räddat så man tänker liksom, skita skit i det här efter. så nästa film The Way of the Dragon. Uh. Det blev Return of the Dragon. <laughs> det är så jävla snurrigt. Jag, bara, jag fattar inte det. Här, så. Och kanske många fans av uh, videogame-nörd. Precis som jag känner igen detta så är det för att jag, jag har plockat det därifrån. Men nästa grej jag plockar därifrån har jag faktiskt hittat lite mer på nätet och utvecklat lite mer än vad han gjorde. Nämligen zombie Uh, franchisen här Det är så här att uh, George A. Romero's Dawn of the Dead Blev en stor hit ja. Runt om i världen nu. Men i Italien Så ändrade de namn till Zombie och denna Filmen Zombie Fick, se fick sina egna Italienska uppföljare mm. Så det blev ju Zombie 2 och 3 alltså, alltså Uppföljare som inga rebet om eller vad? Italienerna gör egna uppföljare till Dawn of the Dead som i Italien heter <complicado> Zombie. <mum> de gör gärna det. det <yklheart> Caligula. Jag. <muff minutos> <nen> När de här filmerna då kom till USA så tänkte jag, jag de, de, de kan ju inte liksom, ha den första zombiefilmen filmen kvar som zombie, för det är ju Dawn of the Dead. Utan och tar dem och ändrar zombie 2 till zombie bara. Men av någon anledning så blir zombie 3 fortfarande zombie 3. Nej, jag ska inte. Så det blir liksom så. Så är man inte riktigt insatt så blir man liksom, men vad fan är tvåan? Alltså det kul. Vi lever så på tider. Nu har vi koll. Tänk leva då. Bara, För fattar ingenting. Alltså... Och inte nog med dig, USA lade om att även till eh, extra oh, filmer. Men innan vi kommer dit så blandar sig eh, Storbritannien eh, in i det här och så, eh, gjorde lite bättre av det. Men eh, ändrar Zombie 2 eller Zombie 2 eller Zombie 2 kan vi säga. Om vi ska vara riktigt mm. pättiga. Det ändrar de till Zombie Flesh Eaters. Och trean blir Zombie Flesh Eaters 2 liksom, så att det blir, det blir korrekt där ju mm. men de lade ju även till en orelaterad italiensk zombiefilm till som Zombie Flesh Eaters Free som heter uh, Ultra la morte men denna filmen har ingenting med de andra zombiefilmerna att göra som den Cannibal Holocaust 3 <laughs> ja men det, det, är, det är helt det är så helt ah, så, helt up, fucked up. därför kommer vi tillbaka till USA de lägger ju till... Precis som Zombie Flesh Eaters 3... Så lägger de till... Den här Ultra La Morte... Lägger de till... Som Zombie 4... Mm. Den fjärde filmen i franchisen Men även... Uccelli... Assassini... Eller på engelska... Killing Birds. Och detta är en italiensk skräckfilm. Men problemet är... Där är Zombies de fem sista minuterna av filmen. Mm. Och Killing Birds där är en, en person i hela filmen som blir dödad av fåglar. <fåglar> Så ja, det är fucked up. This. Och det, tror mig det blir värre. Oh, På 90-talet gjorde TC Video en egen version av filmserien. Ett och tvåan var kvar. Men trean blev helt plötsligt en spansk-italiensk samproduktion. Det var som skrikis, spanskt tal. Medan de andra är italienskt. Ja visst. Sen lade de till tre ytterligare filmer som var helt orelaterade till varandra. Kan ge mig fan. Sen blev zombie fyra till sju. Inte Nej, men då blev man lite så... Alltså, vad är det för jävla nötter som jobbar? Ja vad fan kan man göra så jävla fel? Nej, det är många mentalfall i den branschen. <laughs> Men jag tycker fortfarande att den värsta är dem spindlarna. Dem. Jag så Monty Python's Life of Brian. Ett herrans liv. Ja, just. <laughs> jag vet inte om det var undertitel eller under om det var huvudtitel. Eller det har blivit skiftat ja. fram och tillbaka genom åren. Fast folk i Sverige känner till den som Life of Brian. Så. Mm, ja, precis. Jag tror de får passera? Jag ska, vi, ska vi avsluta med den ultimata översättningen Ska jag hålla mig i mm, stilen? Robert Reynolds klassikon. Du fattar. Smokey and the bandit. Now we blow the cups. <laughs> nu suger vi av snuten. <laughs> nu blåser vi snuten. Det är en alltså, arketypisk videotitel skulle jag nu säga. Nu pressar vi snuten. Ja. <laughs> Gåsen i botten Tony Montana Ja precis okay. uh, <laughs> uh, No We Blow The Cups kommer ju från uh, filmen Offside med Torkel Pettersson ah. han, uh, han, han försöker göra <laughs> han, han tror ju att den engelska titeln på nu blåser vi snuten är ju No We Blow Cups okay. Okay. <laughs> <laughs> Och det säger man inte i en Engelsman, ju. Ja. Det blev ju väldigt fel. <laughs> Torkel. Man kan inte göra något annat än att älska Torkel, Pettersson. Alltså, äh. Kops är fin. Vi har äh. gått igenom flera översättningar. Dassia, havdassia och heldassia. Mm. De rimliga. Har du alltså, väldigt bra sättning som kanske överträffar originaltiteln. Nej. <laughs> Ah, det är svårt. Nej det är svårt Groundhog Day Det blev till måndag hela veckan Det är ändå hyfsat Kan jag tycka Jag Ja, Ja, Absolut mm. För jag vet att uh, den ja. väl också är lite uh, skild på Ja den jag, den det. Men, uh, jag har inte det Annars nej Det finns inte så många exempel <laughs> Nej faktiskt inte Let it be Let it be, let it be, som let bitersväng. be. Så tackar vi för oss den här veckan. Ja. Du har lyssnat på Projektorn rullar med Alexander och Max. Du kan maila oss på podcast.snoblo.filmtropolis.se Du kan även hitta oss på filmtropolis.se eller på Facebook. Och som vanligt jag inte vill i biomarkret.